Ju do falenderoj me takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij falë ndihmë. Kërkojmë dhersa salavat dhe selamun mbi pejgamberin ton Muhammed Mustafaun alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij, besnikë, familjen e tij të, Bi të, ti ti të ndershme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ndërruar Allahu do të vazhdojë na me lejen e Zotit subhanahu wa taala në vargun të çnë kemi filluar mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanahu wa taala. Kemi përmend në disa prej regullave filestare, dhe që da ti janë bazë për kuptimin e emra dhe cilësive të Allahu të barëk e vëtara, dhe kemi thanë se atje prej regullave kujti kujtojtë, se njëra prej regullave që na ndihmona po na e banë themel të kuptimi të emra dhe cilësive të Allahu të barëk e vëtara, është që të bëjmë ndarjen me cilësive të zote dhe cilësive të robin. Pra nuk gudzojmë kur themi për Allahu në gjelë gjelëlluhu kujdestari, Kur themi për Allahun te barek ju taala mushiru ese, kur themi për Allahun te barek ju taala kriju ese, eksumor plecive dhe emrave, nuk guxojmë ta shkojë ndërmend diçka e cila i përket robit, po ajo i përket vetëm Allahut te barek ju taala. Allaj baza e ndarjes mes krijesës dhe krijusit është baza e Kuranit. Ne do të vinë, kur vim të emri Allahut te barek ju taala es-semi al-basir, do misa të shohim se Allahu te barek ju taala ka ndarë mes krijesës dhe krijusit në çdo në gjëtë të cithën i përket kryesis dhe gjëtë qële i përket kryusit. Në lizratën e fundit e patëm emrin e l-Khalik edhe l-Khalak dhe thamë se emri Khalik edhe Khalak silët në dy baza. Baza e parë është përgatitja para prake e një materje e për të kryu prej sajtë diqka ndërsa baza e dytë e emrit Khalik ishte në nxerja dhe transferin nga asgjëja në diqka. Tani emri Allahu Jellalu i cili do ta marrim sot me len Allahu te bareke ve taalas emri el bari. Emri el bari edhe emri el musawwir kanar nasur al hashur. Këto dy emra janë shumë ngjajshëm me, me emrin el krius. Shum ngjajshëm me emrin el khalek. Po do ta shohim me len Allahu te bareke ve taala ku dallojnë. Tani, është një meselë në Kur'an dhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam kanë dhënë dietarët çdo di tema, gjdo di emra, ndo njëherë kanë gjdo njëra prej tjetërës, për shembu, ta morë me shembu dhe më të thjeshtë që ta kuptojë pastaj, nga se na duhet në, në këtë lëmi. Emri iman edhe islam, kemi morë neve islami dhe imani. Kur themi imani, duke mos folë për islamin, të te termi iman, neve fusim do me thanje të islamit. Dhe kur e përmenmi termin islam, pa e përmen termin iman, neve ne fusim të termi iman të termi islam dhe më thanje të imani këta e kanë qujtë djetarë kur janë bashkë dalohën me kuptime kur janë veqe veq bartin kuptime njërat tjetërës kjo është e qartë tani njët është e emre allaut e barë kjo tana el khaliq, el beri, el musawir qëfar të më thanë? përshemu, neve kërthemi emre allaut e halik përfshin el beri përfshin el musawir nga se s'ka mundë si moralizua e emër pos nëpërmjet këtij emri, por nuk është Xhalik derisa është El Bari, El, el Musawwir. Mir po kuptojmë në veç e veç, kjo ka kuptim tjetër, kjo ka kuptim tjetër, kjo ka kuptim tjetër. Kjo është më rëndësishme të kuptohet. Tani tham Tel Khalik përgatitja paraprake e materialit dhe nxjerrja në ekzistencë. Tani do ta shohim se emri El Bari edhe emri El Musawwir, por i opin pak sa kuptim tjetër Khalik që të marrën këto emra kuptime plotësuse, apo të tërsijës të kryimit Allahut të, të, Allahu të bareke vëtëala. Ta shojmë në gjurë në rabë, që ka të më thanë Elberi? Që të më thanë Elberi? Emri, fillimisht, Emri Elberi, ka në surën e l'hashra jeti 24, Huallahu l'khaliku Elberi. Huallahu l'khaliku Elberi. është përmen në Kur'an, dikun të reherë. Që të më thanë Elberi? Në fillimisht në gjurë në rabë, ka n Ibn al-Arabi, ka tha njerë për djetare Beri e i dhe të khalë lasa Beri e është pra është mor emri el-beri Nga emri allahu gjellu Nga du me tha një arabe Beri e Kërdi qka pastrohet nga gjdo e mejt Gjdo sen qka pastrohet nga gjdo e mejt I thëjnë beri e Kanë thanë Por që e mulli thuhet Lapsit Kër e merë drunin Apo lapsi band nga një drun dhe nga një materje e cila është në gjyrë lëshuse, pra ka boj në ta, pra ajo, lopsi nuk është në formë shkana e prekim, pa ajo gdhendet, gdhendet, kur ti të bështë, të man për me kap, ndorë, i thojnë, berej të hu, qëpar, dhe mone, ke bo lopsin, të man për me, me shkrujtë. Para se me e bo te beri e, qka u konë, ka pas shtesa, jo, druni. Kur ja ke largu, krej të gjëratë, të setë, e, nuk e bën të përshtatshëm për me shkruajt nuk u ka laps por u ka andaj thënë për shembun në gjuhën arabe kalem kalem i thon gdhënjës kalem i thon gdhënjë dhe ndonjëherë për shembun ka ardhën hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te te sunnete filtras ndërshmërisë paser garat taklimul avar dhe më bota kalem thonin gishtin çiqevan kalem thonin pa largon pjesën e cila është e tepër Anda Yarabot kur i thojnë diçka e, e pastër nga emeta, këtu e pastër nga emeta duhet një e, theksim, nuk është por çdo më e pastër nga emeta në kuptimin se ajo s'ka tëmeta. Siç do ta shohim ne se kryon meta. për evëtet e Allahut, ti prej domethënies të më thonë elbeder se krijon pa tëmeta, për kë nuk i bën se njeriu është pa tëmeta në tërsinë vet, ai ka nevojë për bukë, ka nevojë për ujë, ka nevojë për shumë gjërat, e bojnë me tëmeta në kuptimin kërë që Allah u gjilë gjelelu. Mirë po, si kriim, si tërsi, si qëllim, është i patë veta. Andaj ka ndonë djetarët, Arab, se emri, e, beri e, është për qëllim, qëfar? është për qëllim pastrimi. Gjithashtu ka ndonë, beri e, është aë dhera vë en dhera. Andaj ka arë në Kur'an, në surën të ube, bërra etum minë Allah i rësuli. Bërra etum, minë Allah i bërësulli. Qëfar të ka përshëllim këtu? Bera e, arqëjëtim. Pra Allah u gjela, kërë e ka zbitë Kur'anin, qëka ka bo? Ka bo bera e. Qëka është bera e? Pra ju ka thënë, robë veja, kjo është Kur'ani, i qartë, komunikim, i prejrë, qëfar duhet ju me bo? Kujti të konadurimi, pra nuk mbetet për robërit, arqëjët. Allah u gjela ka përshëllim, komunikimin, ligjërimin do shkoj për njerëzit arsyinda kallon barae, por çdo sen që ka shumë të pengu kuptimin e mesazhit, Allahu e ka larguar. Ne kallon baraatum min Allahi ve rasulih. Kjo kur ka zbrit, ka zbrit para çlirimit të para shkuarjes e Ebubekrir Siddikut në hax, ku li ka thënë la hu jenne mos baje, askush has posa etili, ka marrveshje me pejgamberin sallallahu alejhi wasellem. Andaj përdorët te arabët barae kur i thu di kujt skemë arsye çfarë do mundon skemë arsye krij argumente dhe fakte dhe kët çuptimet i kemi larguar dhe kët çuptimet i kemi larguar thot akhfash ah uh, uh, i thuhet bari tu aluda wa bara utu idha qata'tu por do të bëri e kjo sillot kët çto më ana ber bara tu apo bari tu i thon kur qata'tu kur kput diçka për shemb do të shumë të njeriju, për shumë allahu të barë kjovë të ala, gjdo gjymëtyr njerijut, pra ja ka këput, dhe ja ka bërë të bërri e, në formën që ka i duhet, që mollë vejshët, duart, kombët, gishtët, zemrën, sytë, vetullat, flokët, qëfar në ka në këto të gjdo njerajnë në nëmë e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E ka formësua do këp normal, këp plotësohet me emrin Allahut Musafir, ai cili pastaj gabon edhe edhe fort. Mirëpoojm Allahu Tebaraka Yuhuala sigurt tak shteba, për shembull po e supozojna ë veshin sikur telefoni. I shkon për njeriu shëmtim. Në sigurt tak shteba për shembull hunën, si do një kafshë tjetër, apo me me me hun gjatë kështu me radh, i shkon shëmtim për njeriu. Andaj do ta përmendim neve se Allahu xhelaluha kur e ka përmend njeriu Kur kur e ka përmend qiellin, kur nuk e ka përmend emrin e bari. Por ka thon Allahu Jellalu ala bariu semawat apo bari as semawat. Me po kur e ka përmend njeriuun, ka thon bariukum. Pse? Që sa qielli po nga natyra materi është materie më shumë. Dhe sa njeriu është kombonim. Andaj kombonim ka nevojë për kputje të shumta. Ro me prej kta sa duhet, me prej syrin sa duhet, me boh gojën sa duhet, gjuhën sa duhet. Akshemo no, këtu ka nevojë çfar? Për kputje, nërsa materja, esenës, nërsa materja, shumë, shumë për prerje. Andaj ka ndonë djetarët e khvejshë për djetarëve të mëdhejtë muslimalve, ka thonë e, përdorët për kapa, ajo e cilë ashtë, andaj i thonë përshimull berije, i thonë berije, kuina njerëzë. Ka arë në Koran, Allahu Gjellë Gjellalu -Gjell në surën e lëbëjnë e thotë, inë nëllëdhine amenu wa amilu s-salihati, u la ike humë kajrull berije atësët kanë besuar dhe kanë punu vej pratë mira, këta janë kajru lë berije. Qëka dhe më nënë kajru lë berije? Kajru lë khalqë, më e mira krijim, apo më e mira krijes, ekstë të mëra. Pra këtë janë dhe zezë, sa i përket, asaj shka silët në kuptimët e arabëve rreth kuptimit e emrit el beri. Ka ardhurna kuran e ndëruar gjer 3 herë, ka ardhur në surën Al-Hashr për mendim, ka ardhur në surën Al-Baqara neve kemi për mend të emrin Allah të të cilë surën Al-Baqara ayat pastë qater, ku thotë Allahu te barekehu ta na xunes Musa i teley salatu selam, fetubu ila bariikum. Shikoni këtu kur i ka thirr Musa alayhi salatu selam, bi te said mu pendut Allahu xhallwala, nuk i ka thonë pendoni te kriju si juve. Në kuptimin xhalep për ju ka dhënë për ndohunit të beri ikum që ka dhënë beri ikum ajë cili ju ka formësu dhe ju ka gdhend dhe ju ka dhënë këtë trajë që ka e kini ju dhe qële ashtë njëri ju andaj njëri ju është uh, kriesa me komplikume në eksistens andaj ka nërë në transmetime se me lachët kure kanë pa po krimi në ademit janë që dit se si e ka ba allahu të bare kjo tala këtë krim andaj ka arë prej e transmetimin nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga Abdullah ibn Abbas që mësoni me kedhiri se iblisi para se më boj iblis është sillra e atadeve dhe ka vëzhguar dhe ka sodit çka po bën do të thonë prej ngash formuke e ka pasur një grim shumë i veçantë i Allahu te bare kjo tani ka ardhur në Kur'an fetubu ila bariikukum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikukum kur ka qarku musa alayhi sallallahu alaihi wasallam kur ka bajjona Pondoulit e zoti Juve vrit në vetveten, ka kanë lexh në Tevrat dhe ka thënë von, kjo është ma e khairit, ka beri ikum, beri ikum. më e hajrit pra veka vësurit in dabariikum. Tek bariikum. Çdo mund të mbariikum, ai ti luka formsua në kët form. Tani, pse e ka bën më të mbërik, tu ka shumë kuptim, neve ke përmes Kur'anit ka. Shumë kuptim e mirë po ajo që ka është më më rancit këtu dihet pse nuk e ka bën më të Halek, por çka për, për sosmërisë njerëjit krahas shumë prej të gjitha. Thotim Mujerriri, Emli Allahu jale jalaluhu el Bari. Ka than alladhi bara al khalqa fa awjadahum bi qudratih. El Bari do madan ai cili bara al khalq. E ka proces krijimin dhe i ka nxjerr nga nga mos eksistenca. I ka nxjerr nga mos eksistenca. Ka than ze djaaji El Bari i qall bara Allahu al khalqa fa huwa ybara uhum bara idha fatarahum të një këtu të djetarë të të sheni se ka disa prej kuptimit dhe shtes dhe këtu e vëren të një dalim mes halik edhe elberi ka thonë zë gjegj, elberi është a i cili i u banë krijimit të ti bërëa, qëka është i dha fatara honë, kur ti kryon në një dhe tërshmëri të një vetëm këtu merë emri beri në mëmë, dhe me më thonje shtesa të kri, i rimtari Allahut në përmet emrit halik, është vetëm n nëzire në existent. Këtu he, qëllë, toka, kafshët, shpendët, njëriju. Që ka veqot njëriju, veqot me emra lotel beri. Pse? Nga se ka fitra. Ka në të rëshmëri. Pra, dalot njëriju me sifatë dhe satë nuk i ka asni kryenë. Normal, këtu he beri, he dhe kafshët, qëtë natyrë që ka është ajo? Shumë, kafshët është natyrë në natyrës s'ka mundsi ajo më dal prej asajna dhe gjithashtu njeriu s'ka mundsi më dal pinatyrës vet. A ka mundsi njeriu me art për shembull me dëshirën atë se ta për shembull i kanë bën skafshut, s'ka mundsi. Po me pa objektive sot njeriu kur si ka poshtë, s'ka mundsi. Gjithmonë është duke kërkuajën hajen, pijën, shtimin dhe kënaqësinë shpirtërore për hyjën e e kërkon njeriu. Andaj kan thënë se njëra prej kuptimeve të emrit El Bari është kur e krijon në një natyr, që ka da në natyr, si fat. Fëtra, i thënjë si fat. Pro, njëriju është i formuar, ta qënë, i programuar, me disa cilësi së mundët me dalë për të nefë. Kur së mundët me dalë? Pro, është, që shëtë njëre pridjetarve, e, nëse dikush të të neve kemi arrit, jemë, në civilizime në ndryshme, kultura në ndryshme, njështë kanë arrit për që jemë, me, me deformuar njëriju. Milë, po s'fida loë gjellë a ku është, gjdo fosh një e rej, gjdo krim të ali e reja Allahu Gjelluala të njerëzve e sfidon atë dëformu me pra gjithmon e reja vjen në trushmërin e pastor dhe e sfidon a në kjo është ajo prej që ka janë sfidu e njerëzve gjithmon në, në histori ka thënë shëvkani në kuptimin emrit Allahu Gjelluala Elberi është El Mubdiul Muhdith është a i cili shpik këtu normal e ka pruve emrit Allahu Gjelluala Elbedia i cili shpik pa model para pra, pa model para pra, këtën Khattavi, Elberi, Elkhaliq, pas taj këtën, uh, kjo shpreje, është përdor, më shumë për njerijun, se sa për kriimin e qive dhe të tokës, anda i thuhet, bërra Allahul insene, wa bërra ennesen, këtë e ka bërra Khattavi kuptimit, si në thamë, Allahul më shumë e përdor, bërra e për insanin dhe shpirtin, se sa për kriimin e qive dhe të tokës, e kjo është shumë në nëci q Emri Allah u gjela elberi, që farë në nënkupton? Nënkupton një formësim, një gëdhenjë, një këputje e një krimit më një forë dhe cilën ka shumë darje në ta. Një forë dhe cilën ka shumë darje në ta. Ka dhani ibnë kethiri, rahimahullah, elbur al u alferri, wa hua tenfidhu, wa ibrazu ma qadderahu wa karrarahu, Ile lëvujudi Vë lejse kullu men qadda rëshejën Vë rattebëhu jëqdiru Ala tënfidhi vë ijadihi Si Wallahi azze vë gjelë Thëti më nuk e thiri Kriimi i Allahu gjelëvala El khalq o të të qdir Të qdirë më thamë Përgaditja e masave Përgaditja e sasive Përgaditja e formësimeve në ilm Nërsa barë Qëka dhe më thonë është ekzekutimi i masave Nështë dhe asaj që ka tje ke në plan të me bo, me njërën në egzistencë. Përshemur, sot njërëzit që ka munë, për me vërrejt këtë dalim. Sot njërëzit përshemur munë me morë material nga krimi Allah të barë e kjo e tjara, apo, përshemur munë me, me, me bo njëriju nga nga jështë ka ka pa për e krimit Allah me e formësu një si zemër, me e formësu një tjetër si gojë, që shboj, përshemur, robot të ndryshëm nfit. Ktu vjen shpreh emri Allahu El-Bari. Sai s'mund të më el shukta vetë me punuar. Në kuptimin e ndjesive dhe me i punuar çdo organ që ka që ç'i ka vendosur Allahu te barekehu teala. Po Allahu xherjala në emrin e Ti El-Bari i ka dhënë zemrës punëvëti. I ka dhënë për shembull luktit punëvëti. I ka dhënë mushkërive punëvëti. I ka dhënë syve punëvëti. Për shembull, çdo njëra proletorë krijimi i ata janë vetveti punon ajo. Ajo është krijimi Allahu te barekehu teala. E porsozo. Andaj kanar në këto kuptime emrin Allahu te bareke ve te ala. Pra rezumeja, mund të përmend me dyun katër kuptime emri të emrit Allahu Jella Al Bari. E para shpijk si pa model para prak. Dhe këtu domoshtin ngjashme me emrin Khalek. Shpijk si pa model para prak. E dyta është ai i cili i ndon krijimet. Fasala wa qata. Bari qata. Ai cili ndon. Për shembull, shef Adai ibn Hazmi rahimehullahu ka përmend në librin e tij na e sirr ولا اخلاق e qevernë qadano është çuditshme për shemb njerzit mahnitën me binjak por shembu njas kur i shohën dy binjak thonë subhanallahu realisht sikur njerzit këtu gabojnë kush dosh me thonë subhanallahu la ramani në njerëzu por po shemb çelama është vështirë mi bota dy situata të njëjta apo me bonni miliona sjenarësin teatros kjo është më e mahnitshme pra për shemb u ti gjën edhe edhe pse ato edhe binjak nuk kanë nuk kanë domthonjëshmëri bon, të plot kanë dallime shumë të i njeh nëna vete i njeh prindëve ato kështu më radh mirë po ti kthemi bazës cila po më çudit kur ishat të dy binjak u thu subhanallahu çish kanë nisoj këto dit ndërsa ti shef me miliona njerëz me miliarda njerëz asnjë me gjith domon me gjith aforshin shumë të afërt Oma sanjë. Jo vetëm ka, Allahu ka ka ndrua flokët e tyra, ka ndrua në vetullat e tyra, në syt e tyra, në pamjen e tyra, madje në zonën e tyra. Apo shumë njerëz pi largë dinë se thot filani kanë të ar. Pse? Nëpërvjet zonën. Shumë sa zona ka krijuar Allahu dhe vallahi, asnjëri nuk i gjajson tjetrit. A nuk kjo mrekullinë vetveti? Unë nuk e, nuk e meditojnë krijimin Allahu te barekuhu te ala. Atë kuptimi i dytë, emri El-Bari është ndarja e madhe. Fejban Allahu te bareke ve teala. Allahu jelle men dorie o e o shtargumento per nishmërin e tij. Allahu jelle la men dore. Pra. Shikoni ndore. Shikoni se se si Allahu jelle jelalu por çdo send e ka bë por shembull mu dallu një piçet. Te argumenton se ai cili ka ndjer këtë ndarje është 1. Dëshira e tij absolute subhanahu wa taala. Kuptimi i tretë i ndëruar vezën i emrit el bari është krijimi i njerëzit nga dheu. Arabët i kanë thanë Beri, andaj thamë Khairul Berije është përshëllim se i përmenë për njëri unë i kriuar nga dhejo i kriuar nga dhejo dhe kuptimi 4 emrit Allahu te barë kjo e tala el Beri kanë kan thanë djetartë E i khalqa hum khalqa në mustewi janë lejse fi i khilafun, ola tanafur, ola naqsun ola ajmë, ola khalelun e bërja hum mindhelik e kulli të një kjo kanë evoj për njësarim dë vogën thamë dhe përmendëm E, kri, e imri Allah të elberi është përshemë se Allah u që ka në kriimin e ti në përmet emri të ti elberi s'ka të meta në përshemë u dykush më në me thonë atërë a i bja kjo që njeri u shtë absolut ose i përsost apo më në me thonë dykush përshemë sh, po shka thudë për të me për njeri u në standartin e njeri të meta që ku i paralizumi a që li deli shtrend e kështu më rada Allah u në ruaj nga belat e, kjo që shkuptohet në o është i përsosur, këtu janë dy zona shumë dhe sa du, duhet me, me sharuat. Sa i përket krimit Allah, e lëberi, në tërsi, krimi Allah në tërsi shkotë meta, dhe sa i përket neve, si njerës në jemi me të meta. Met meta, a jemi me të meta, a jemi me të meta, mirë po përqëllimi që ka na ka krijuar Allah u gjelë, a ka të meta këtu? Jo. Por qëmë, Allah u gjelë në ka kriju neve, dhe në ka frimzu, dhe, e, uh, u shqy me takatët një aftushme për me realizu qëllimin e krimit. Shëmu, kemi vesh, tamam me dëgju, thyrin e Zotit. Kemi sy tamam me pargumentit Allahu Gjellë Gjellalu. Kemi mendje për ti, e, bo, kalkulime, nërlikime të shumë dhe që i ka kriho Allahu Gjellë Gjellalu dhe në përme të tërë medalse, që shkanë tanë besimtarët dhe si da ti ka përshkujtë Allahu Gjellë Gjellë Surën Ali Imran, ma khalë këtehe dhe batile. O Allah këtë këtë Ka që i ndërliku, ka që i përso, së mundet kjo më ka në batil. Që njëri me pas në kryu një sen, me vite, një njeri, me kryu tishka me vite, dhe me ndjernë pa, dhe me thonë dikush, kote ke ba këta. I shkonë prej, prej nuk san lëkut, me thonë kote ke ba. Një karri ke njeri ju me ba, nuk i thotë kërkush kote ke ba. Dersa njerëzit mundohër, me thonë, kryimit Allah, kote. Andoj, a i cilë nuk e adonën Allah u njëlluale, nuk i midjit Allah u të bare Kot, nuk di për se, se, se më ke kriua Andaj se përket krimit nga anë Allahu s'ka të meta Por njëri ju ka të meta A ibn i Gjozi e ka dhamë përgjigjën E duhur të se më ka dhamë E kam meditu gjatë Shumë gjatë e kam meditu Pse e kryonë Allahu di kanë me të meta Pro ka dalim kur diku i shetë me të meta Në luft Apo e, në pasoj E thënë kamën, e thëndorën, e thënë kryon Mirë po kjo mesinë të që ne ka po Sebepi, ropi Po, kër e kryon Allah u dika në me të meta, qëfar gjevabi ka? Dështë anjeve të nejme e lë khaliq, lë mubdje, kryusi pa të meta, kryusi zili s'ka në kryimin e ti në të meta, si vod si të fësirë dhe shpjegohet, kur dikush del me të meta prinë ditën e parë, të të di një gjehu zi, rahmehulloha, na e kumë më ditu shumë këtë punë, dhe më ka ngushtu gjatë kjo punë. Këtu lezër du një me pasë parasish, është shum apo nga ngushtu pse e ka bë Allahu gjëta këta. Nuk e ka për qëllim dyshimin ai. Ai Dins Allahu nuk krijon posme për posmosmëri. Po un spedi. Sikur dikush me por ti e di se dikush kur diqka, të jap diçka, gjithmonë ta jap me një çllim. Por të kalon diçka thotë çta spedi pse e ka lënë? Ti nuk dyshon pse e ka lënë me një çllim, po thotë un nuk pe di pse e ka lënë. Andaj, ket në ket kontekst qand nuk e di pse Allahu ka kriju me vetë. Derisa ka ortë the thefundimi mo që thepërfundemos e, e konkludoj me ti dhe konkludoj me njëri i cili mediton nuk do më dhënë se këtu përfundon urtia e Allahut te bareke ve teala ka thënë në tmetët apo në nuksan lëkët e njerzë te dhallojëna gjithashtu e ka pasqirue për së smurin e tij për shemë njeriu sikur mos shiftet tmetat tek tjetri kur do të shiftet tmira të tina i cili i ka të plotë prallojja e krijon dikall me tmeta dorsa dihet që ai që ka hash me tmeta Allah ja ka mëzon axhirat tatira apo le se ka mendje mendje më pak Allah ja ka mëzon axhirat nuk e marr përgjithsi nëse ka për shemb komplet nuk kupton kur gjë Allahu lë, e largon komplet prej prej ngarkesave eksum Allah i ka mëzon axhirat nuk kusht te majon ajo ai ai minus me ta sa i porket neve Allahu e ka bë at me tmeta por më nxjerr më pak por s'os morin në shumicë sjerzë Allahu e nxjerr dhe kanë shumtuam që ta shfaçkan Por së smurin e njeri ju të cili është fi plotë. Andaj për nga mberi, s.a.s. Në kam su që kur qohëmi di kanë me bela, të së provuar, apo karame një, diçka e cila nuk është e kanë qme, që kanë tha, ka tha më a.s.a.s. Thuni, Elhamdulillahi, le di afeni, mimma, mimma ptela. Lisa bridetarëve kanë tha, kjo fjallë thuhët t'inza, me gju t'ultë. Pse? Se pëse mund është me, me ranumat, po alhamdulillah tiunë sa kam këtsmuje mirë po jo mi ka thua aty se kjo era nota po ti e thua et thu, nuk thu, thu, thu. vetrej andaj kuptimi i katëndëruar gëzër është emri i Allahut al El al Bari i cili me gjithë uh, laramani kanë thënë dijetor nuk gjejnë të krijimi Allahut çari çari çka do të thonë pro tmerë kanë thanë Allahu tebaraka udan surën El Mulk ma tara fi khalqi er rahmani min tafawut farji al basara hal tara min futur kjo është kuptimi E emrit e katër, e emrit Allahu Gjela Elberi, dhe Allahu Gjela nuk shëh në kriimin e Allahut, Rahmanit, min të fehut. Që dhe më dhënë të fehut? Dhe dhënë, që tu e paskala unë pak mangët. Shëmë dhe se dhe dhëtë digojshë për shëmë, a, a doshë mi pas 7 si, apo 10 si, apo 20 si, për me mund më bindë se kriimi Allahu Gjela është i përsosër. Ijo, di, të manë, të jeshefë, a bohë. Donë di kursh për shemb, na shtoi 10000 vjeshtë edhe edhe për shemb edhe katër dhur tjera, por më duhet të realizoj adhuroimin Allahu Xhelalu ala. Jo, se më duan dy por më valli për më val, punu. Jo, Allah e ka menaxhu, e ka drejtu, e ka administru, njeriu natfor me këto dy dhur realizohet çllimi. Atë shikon njerëzit për shemb, me këto dy dhur çka kanë bën në ndonjë. Ka bë, bon, ka ngrit civilizime të shumta. Donë argumenton se njeriu ka tatat me kët format se në ka kryu Allahu dhe bareke vët. Kjo vëzra shkurtimisht, pra kush do në më uxjeru i kthejet librave të muslimanve, neve në këtë ligjera do të amorme edhe im në laud El Musawir, që mësë nashkëputët kontekse. Pra nga se tham, i bënkaj me gjëzije, do të citojnë nësë në prebdo në koha, thot, im një El Khaliq, edhe El Beri, edhe El Musawir, janë një kapitul. Sikur që ishë një kapitul El Melik, El Aziz, El Jabbar, El Muheymin, El Mutakabbir, Ra'atan, domethan sot i pamna se dallon edhe një tjetër, po janë një kapitull. Emri Krijuas, Xhallak, emri El Bari, emri El Musawwir janë në një kapitull. Ai është krijimi, pastaj merr detajet shumëta emri El Bari, El El Musawwir ekziston. Ka mëna El Musawwir gjithashtu ka ardhur në surën El Hashr, emri Allahu Jellala El Musawir, të dhe Allahu qëllë huë Allahu l-khaliq, l-bariq, al-musawiru. Al-musawiru. Kaar njëher, në këptim në emri, dërsa kaar njëher, në emri në këptim në folis. Të dhe Allahu të bariq, në surën Ali Imran, huë l-ledhi yusawirukum fil-ërhami. Kejfe jesha? O ishtë Allahu aji cili, ju jepë surë. Në dha shumë një qëtë më në surë. Ju jepë surë, juve në mitratë kur kriohon, që ishtë qfarësure, kejfe jeshe, andaj njëriju, kors mundët me e përcaktu qfarësure ka me pasë, e ka caktue, elberi, elmusau, e aje cili, i e forma. Qka dhe më da në gjuhën arabe, të suirë, o shumë në nësi me kuptun, nga se e kemi përmejnë nga shpesh, kuptimi, gjuhën arabe, gju, nëse nëse nëse nëse po e, po e theksojmë me të madhe, gjuhën arabe është, në më da në i thojnë Arabët, ummetullukat, ummetullukat, pra nana e gjumave, gjithmonë, kur njëzit kanë polemika, kur kanë divergenca, kur kanë dalime, spedinë që kjo qka është, për me e kuptu sakë qka është, dhujhme ju këthi e gjuh s'Arabët. Dhesë Allah u gjela ka gjithë, e ka zhjith këtë gjuh, me i, thikë, me i qartësu gjërat matë mdoja, e mësë folmi për gjërat matë vëllë. A në edhe medicina sot, medicina sot, e cila punon me gjuh në latinë, Filimet dhe filet e saja në gjuhë në arabe. Më dhe shumë për e tëre tërme me përdojnë në gjuhë në arabe. Nëse gjuhë në arabe dhe zërë nga natyra e vetë pranunë detale. Gjutë të cilat e, e, këtë faktë të cilatë në gjuhë tjera s'munë me e pranunë. S'munë me s'bahan shumë detale. Dësa gjuhë në arabe bahan detale s'ka mundë si gjuhë tjetë, tjetër me, me i përbaluhe. Shkët të me dhe në gjuhë në arabe e, sura apo e, është el mail Ju qalë regjullun asuar Ej mailun Asartuhu I dhe emeltehu Në Kanë thënë djetarët Sura ka është morë është nga animi Do të shohënë, animi Ano i thëjnë njeri asuar I lakuar Njeri asuar I lakuar Apo i thëjnë asartëhu Kur të lakojshë diqka Asartëhu sa vartëhu eksullallahu te bareke ve taala na na kuran uh, duke e perdor kët emër fasurhunne ilejk ibrahimi alayhis salam kur i ka than allahu jeli jalaluhu kur i ka than allah te bareke ve taala ama tregos si e ban rinjalljen se i ka than allah jelala mbledhi disa shpend mute dhe e shpordai na per kodra boni pro lam shkrejt ato dhe e shpordai na per kodra Pasaj, ka thonë, fësur hundë me i lejkë. Pasaj, e, mbledhi të këti, anoj. Pra, mbledhi të ti, anoj nga ona e jote. Pasaj, është e, përdor këj emër për e, për tretizimin e diqkaja, për figurën e diqkaja, për pamin e diqkaja. Pse është mor nga këj emër? Nga se surja ko shumë lakime. Apo? Mërë që emër, të që ta kuptoj në shëllamon, sura. La surrë tonë po shemë, edhe në popull përdoren surra, syrat apo përdorohet për, për fotografi. Ekso më radhë. Pse ë jmur nga animi, nga se surrja çka ka në vetvetin për bajtje. Shumë shemë. Njëri kur pikturon çka bën? Lakon me injci, tro, lakon pakto, pakto derisa kur ta merr dorësia, po nga lakimet e shumta kur del jashtë me pa ti janë i bukurit. Apo, nga lakimet e shumta. Për shembull, një dru, një peint Kau atë gjithë të lakume, së që në tërsi në vetë do këtë e bukur. Andaj është mërë sura përshfar nga, nga lakimet e shumët. Andaj të të Allahu të bare kjo e tala, Kjo argumenton se emris musawir është ma uh, detalë emrit e khalik. Këtë të Allahu gjelluala në surën al-Arafa jetë një mbëdhet, vërtet ju kemi krijuar juve, pastaj, qëko, kjo thumë me pastaj, ku me donën se kjo e para, dhe dhe nga e dyta, pastaj ju kemi dhe në surë që dhe më donën surë, surë sure dhe zërë kjo përme që ka kemi nejtë pa përja shtimë, dhe më donën, si ftyra si kambët, gjithë, kitë komplet tërsi e njëriut, quhët surë, thumë me kull në lilmele i këti us gjudhulli edhe qëko këtu, si e kanë dherë Allahu Gjilala se dhe një e surës është objekt nderi për Në riu, Allahu جل و علا vërtet ne ju kemi krijuar juve. Pastaj, çfarë? Ju kemi dhën surra. Çfarë? Thumma qulna lil mala'ika, pastaj, pra, kur e morr surrën Ademi alayhis salam, pastaj i thanë me lëqeve ushjudu li Adam. Bini seisd Adem. Ademit. Pse? Tanë, Ademit kur i ka thënë Allahu جل و علا bini seisd, gona me lëqeve. A është më ra bukuria e Ademit apo krijimi i porosot Allahut? Pro, pro, nganon Sezja, përshkak sa Allah e përsosi veprën Apo sa Adem është i bukur Sa Allah e përsosi veprën Sa Allah u gjillohala E përsosi veprën Dhe Allah u te bare kjo tala ka përmen në shumë prej surëve Të tina e, Surën e njëri ju Ka tha në Allah u te bare kjo tala surët e linë fytar Fi e i surët i meshe e rafkebe Allah u në qatë Fotografi që ka dashtë të kanë dërtuar Që ka të kanë dërtuar, pëse i thënë kanë dërtuar Dhe se Apo, ka shumë vija. Përshemë nësot, teknologjia dhe shkenca, ka në rritë përshemë në përmet vijave të gjishtave, atë gjëndarjet im të janë, sa që asë njëri nuk nuk përkon me tjetërin, nuk harmonizohet me tjetërin. Nuk mund është të i sot përshemë në me shku me gjishtin ta dhe me lujtë rol një dikuj tjetër. Kjo qka argumenton? Sura. Kjo në tërsi e një sure. Nga janë kriju kjo sure, a ke po k Kjo surë nga ushmor, nga kjo komplet çuçi dhamë gjendrave mail, nga lakimi të shumta. Po lakimi të shumta e kanë bënë një surë. Para mendoj, ku drejt i Allahu u që lula. Ka baur sot rrethum 7 miliardë, 300 milion. Edhe ato s'e kanë ngalue asnjëri më së pavës gishtit. Nëse ai mediton dikta, pse meditimi është për ve, pra soditja, për sjatja. Me ne më menun gat në punë. Pse çka që këtu? Kjo është për për për vlerave më të mëdha të njeriu. Për shembull nëse ai mediton vezë Nëse me ditë to Këtu të me pasë në që këtë gjishtë dë vogën Faktikishtë nëse morë me mështë këtë botë Sa kohë njërë, në këtë konë faldi Këtu të me pasë në që këtë gjishtë Hapsirë për me bo Dalim 7 miliardet Dicëka Sure Këtë gjishtë i vogën Me pranu në që këtë hapsirë dë vogën 7 miliardet dalime Me të thonë dikoj shtyje Me eri dhët fleta Dhët fleta Me hapsirë qa fleta Edhe ban shumë vija, shumë sure, mirë po asnjëra mos të përkon me tjetrën. Kjo kudret i madh, mund të ngish dëvogël, me bë aq vija, mos më lut me asnjërin me tjetrën e mund dalluar. Kjo është kudret Allah, Allahu, Allahu, i Allahut. Andaj shikoj se çka ka thënë Allahu në surën e Fitar. Në atë sure, çka ka dashur Allahu, shikoj se ka thënë rakebek. Shikoj më rakebek, ti kanë mbledh. Po të kanë mbledh atë shumë lakime, sa ti jete. Andaj kur kush nuk përzi ndihmën timën e kanë tjetër. Me pamën Edinse e Yeti. Fot Allahu jallahu wala wasawrakum fa ahsana suwarakum. Allahu ju ka don sure pamje dhe ka porsoj ske pamje. Ne zgjojemi te pamja, qejm so shum njer so nga pamjet e bukur, qi ka kriju Allahu jallahu xhelalu, at shum mahniten me te krijuar, duke haru al musawwir. Duke haru e kriusin. Për shembull Uh, ju edhe në rasën i Jusufit a.s. Kër e kanë pojë Jusufit a.s. që kanë pojë? Ka ta'ne e i di e hunne. I kanë prejë duartë të të tërë dhe kanë thonë, dhe kulna hasha nillah. Kanë thonë, pro i madhështë Allahu, ma hadha besharë. Ki nuk ko besharë. Ki nuk ko, pro nukor pili kurë e ki. Kjo është melek. Kjo ësht... Mi po kjo qëka në kumë ndonë lezër? Nga se njëse nuk e njofin Allahu në të bare kjo e tala, ma hniten me sur ma hënitën me surën, nërsa për nga mbejtës jonë sallallahu aleyhi sallem, në kam su se njëri ju duhet nga surëja e ti, pra nga ajo bukuria që ka tënë Allahu Gjelluala, me lutë Allah unë të bare kjo e talem, me ja përmjë su, pra me shkunë harmoni surëja e, e, e fizikut, me surën e moralit, surën e moralit. Që ka tënë të për nga mbejtës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës salatës Fa ahsin khuluki Andaneve kemi përmenë kujtote Ligerata edukatës Ndërlidja mes edukatës dhe akilës Qa kemi thonë atje Kemi përmenë si prapë këthejmi të gjua arabe Kemi thonë se moralit që i dhe një në arabe Khuluk Minë po khuluk nësë jahik zanorët khuluk E lënve të mshkone që kam bej Kalk Por është krim është, është form E caktuar e sileve Pejgamberi sallallahu anhu theualla çishmaka e porosos kët pamje, ma poros mos moralit, ngjëse nëse këto vijnë ndesh, humb çellimin. Sa për njerëz që përshim kanë surrë të bukur, po kanë ahlak të shëmtuar. Madje ka mundësi me pas, shëmtimin e sjelljes në atë doshja ka bukurie, në atë dosh çaj ka bukurie. Andaj pejgamberi sallallahu anhu ka mësu çumut mahniti me surrë, duke e lan kan. Ati sinë ka dhonë këtsurë. Andaj Allah te bareke o taala neyra ka tregu në djurë pejgamberit qallallah se ne se shumë pa më të bukura në vardë të shumtorë në vardë të shumtorë kjo argumenton çfarë se nuk i mbetët freni i pushtetit dhe i madhështisë dhe i bukurisë pos Allahu subhanahu wa taala kjo do të rësej për kët emri te Allahu domethënave të emrit Allahu xhelaluhu al musawwir thotë al mujariri al musawwir khalaqahu kayfa sha'a wa kayfa yasha musawwir ay theli kriyon qka të doje, si të doje dhe këtu ku imi të si kemi përmeni neve të regullat dhe doa përmeni gjdo emër të Allahu të bare kjeve të la gjdo emër i Allahu gjeli gjelë dhe cilësi Allahu të bare kjeve të la qka kemi thonë se Elisoneti e ka vendohë si bazë dhe themel është mos kërkimi i kejfit realisht kërkimi i kejfit qka është mos kërkimi i surës Për neve përshimë më themi, Allahu është khaliq, elberi, elmusawir, el-semi, el-basir, el-rab, el-rahman, këto i besojna se i ka Allahu. Kun dalemi, para cilës vin dalemi, nëse na thot neve truni e qysh do këtë aj, themi na zdim surë. Që më në zdim surë? Zdim si do këtë aj. Valitetin e ti. Kjo zdo me donë se s'ka surë. A në përshimë Allahu qëllu ala neve kër në ka përmend, kër në ka përmend argumentit e ti ka në ka Një prej monemologjisë, kjo është shumë rëndësishme. Në nëse na në duhet të emërojmë atë që thotë Allahu te Barkeutaala. Njëra prej e, theksimeve të veçanta në Kur'an, për me medituar për madhrinë e Allahut është nata dhe dita. Po pse e ka theksuar natën e ditës, atësa dietar çfarë kanta? Ka thonë nata dhe dita, njëra prej tyre është ardha e vazhdueshme. Prej tyre është fuqia e drejtës dhe fuqia e natës. Po është imanot këtu, çfarë ka shumë? Manot. Njëra prej mënyrave që na duhet neve këtu, çfarë është? Totaloja e Jelalut. A nuk e shikoni se natën jo shumë gjëra nuk i shefni? Apo natën njëri shumë gjëra nuk i shef. A do më thonë mi mohuë shumë gjëra pse nuk isha natën? Jo, pse? Se vjen dita e cila tot ka dal çka se pas na pa natën, pe shofna ditën. Kështu është edhe dhunja e mallkëritën. Ktu mund të muko shumë gjëra tar, arsyr, ose nxime surja, por çelët na xhirat. Kur ti vendoset Drita. Andaj besim dorëz guzonu mugu, nga se shumë do më thani, shumë bot kuptime, që smur të më çelën këtë dunjë, nga se kot errësir, çelën e xhirat. Sikur natën me ditën këtë dunjë. Ti munesh natën kur gjona nuk shef, vjen ditën thu, un sipas apo këtë. Nga se ardha e ditës i i çel xhirat. Andaj al musawwir tadinu jariri është ai i cili i jap krijimit të ti çfarë dosure, çdo çiron, Allahu te bareke. Kjo është vëzështë që, që e kam përmenjë Djetarët në kuptimin e emrit Allahu të barëkje Të emrit të ti El Musawir Këtu e dhe që ka dhe shumë prej Mësimeve të sëtë neve mund të i përmledhim Në emrin Allahu të khaliq El Bari, El Musawir Neve do të i përmenjë me disa prejtëre Prejtëre ka në ardhë Që njëri ju të adinë se I vetëmi Përmësime që ka në ardhë edukative është të adinë se i vetëmi c dhe poros, dhe gdhend, dhe kalit në shurë më të bukur është Allahu te barekeu ta. Madje çdo krimtari e njeriu, çfarë tham, krimtari brenda zonës së lejuar të njeriu, edhe kjo krimtari e njeriu në fund është çfarë? Është krimtari Allahu xhel xelal. Apo andaj Ibrahim alayhis sallatu selam i thaa popullit të tij, unë aduroj ata i cili ju ka kriju i juve dhe atë çka punoni. Ësë njeriu kur, kur krijon diçka, për shembull kur e ka bota skelet god kët gort, kët tavolin, kët çdo uh, saç që ka kriju, para i dolës atij e, e ka marr nga krijimi i Allahut i Gjallë. E ka marr edhe materien, e cila është druni, apo apo është plastik, apo është hekur. Ekso marr jo vetë materien, por e ka marr edhe surrën. Nëse ose e ka marr nga pama Allah e Allahut e barekeut al-krim, çka ka bó, ose nga taqati i mense i ka dhënë Allahu i Gjallë. A do të thon Ibrahim al-Hafidh, nyje për poetëve të Egjit, të cilë ka Ka shuqunë bo e zi, ka thonë, njerëzit më thojnë mu e, ha, njerëzit më thojnë mu, shiko që ka shpikë të këllëgjia, shiko që ka nëzirë të këllëgjia, dhe mu kur nuk më thojnë, ku shiko ka dha këtë menjë dhe këti që ka shpikë. Po, njerëzit janë shumë i njërë anë, në në shumë më thojnë, shiko që ka bëhë, filan fabrika, po mira nuk më ditonë se takati i furnizuar, pri anës Allahu, te kinjeri, o shumë mahnitës, Çesë boni për çim unioni në në në njerëji, pishëm i paskolon. Ose jo inteligjent, jo ja, nuk është geni. Po kush e dha këtë takat? Kjo është më shumë për të medituar se sa kjo. Andaj, për ia asaj çka duhet ta kuptojmë se i vetmi cili krijon nga asgjë ja. Piku xho içit e kalon në ekzistencë ose Allahu jua. Jo vetëm ngaç, po ia form dhe ia psure, dhe ia jep... psure. <coughs> për imsimë çka kanë dhënë dietar Në këtë uh, kontekst është se uh, në përmjet ejmën të Allahu Gjellë, al-Khaliq, al-Bari, al-Musawir, neve dalë me të merite Allahu Gjellë për adhurim. Andajdi Allahu Gjellë u ala në surën al-Bakara, ka dhënje ajuha në nasu, u abudu rabbekum alledhi khalakakum. Dhe kjo është natërshmëria njerëju. Këni pa njerëzit për shemëll, këni pa në dikush mirë, me automatizëm, bro, me në mënirë natërshme, i vendosën të sh jo jemi gurdheme neve njerze ju e keni obligim Allahu xian neve naka obligo me adhuru ata. Çfarë thon ata? Po e vendosin zon gatrume. Ndërsa po shjem kur i ban dikush, a po, jë kur i vend i madh siron i vend vogël, me automatizëm ka devxlit, po ne kemi obligim ju ndon në shtru dhe me shurbi te mlojeve. Për çfarë arsye se na ka shiru, na në ka dondima, na në ka furnizu? Ekstoma. Anaj osht instinkt, osht natyra e njeriu, që kur dikush i ban mirë Këti vendoset në çat doshë i ka bë më mirë shërtor. Allë për shembull kjo nuk është e ndonjshme mutlak. Ju më ka urrë për selefit dhe sha'bi ju a mëshit. Dhe ditarat më e ka vënë në një mënyrë joze. Kan dawn se kush më mëson shkron, në shkronj, në harfun i bon Arab. Unë i bon Arab. Jo në rop në kuptimin rop t'Allahu xhelal, por rop shërtor. I bëna unë shërtor. Pse i bëna shërtor? Për shembull Jibril alayhis salam, kur ka ardhur te ben sa për më mësua feja. Ka ardhur for mjeriu. A do detor kuamën, në yaprë dobive, ka thonë ka art si njeriu që tjet model për ata që mësojnë me pejgambresan, se ti ti shart si, po shemb, ti shart i Ibrahimit si melek. E i zgjoj pejgamberin e Islamu më kanë më i vogël se i Ibrahimit, mos paktën në aspekt fizik apo. Mir po ajan fort njerit, pse? Që ata të sa do të vinë me morë elm të pejgambesan, ta dinë çish viniet, ta di çish ulët, e kështu me radhë. Çish art, er, art er dha ul diju pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Anadjet organon nuk merr ilm askush. Dedesat si ulet hocës ndiqoj. Dhe kta ka e salam, atë shum, atë shum, kanë marr nga pejgamberi sallallahu alaihi si wasallam. Sahabët thojnë trashëtimet, ka bënë ndëhebiu. Sahabët kur kanë ulë te pejgamberi sa aq shumë, aq shumë kanë pasur qetësi saçi ka mund zogu plumbi me armë ul kokat e tyre me net. Nga palëvizhmëria e madhe e shokëve pejgamberit sallallahu A nëve zërë është në tërshmëri që kur bandë mirë dikush Me, mi këthi me shërbim Tani Allahu, sa në ka po mirë neve? Sa në ka po mirë neve? Në ka thonë me anger, me pi Kjo është e pakta no, Tërsisë të madhe Të ka kriju, hitës je kam Hitës ke egzistu Të ka thonë forë, të ka përsos pra, Allahu që ljona e meriton madhuru O ju njëzë, a dhëronë e zotin e juve Bindu një zotit juve pse Se ju ka kriju pra, A i citi të k Më ndajmuri i kthyej atme me, me adhurim. Gjithashtu, nga momentet e të arta për idhive, koshum doviljes, ne desa do ti për me pritëra. Pritëra kanë arse është e ndaluar që njeriu të pikturon sure. Sure të cilat kanë shpirt. Prof, ë, paumja e e fidyures. Edhe këtu kalon shumë hadithe nga pejgamberi sallallahu Për e a dhidhë që kanar, ka nërë, ka thamë pengamberi a.s. Inë e shedën nësi adhapën, indë Allah, jomë lë qijame, el musawbirun. Vërtet, njërës e dhëtë dhëtë dhë dhëtë dhë dhë dhë kënë mas shumë të azatë në khiratë të Allahu Gjellewala, dhëtën e qiametit, janë azatë pikturojnë, vizatojnë. Qëka vizatojnë? Vizatojnë ftyra, vizatojnë Këtë të të të raspetim kë iman muslimi, ka tëhetë pëngambejë sallallahu alaihi sallam, e allëzhinë shëbihunë bë khalqillë. Të të të mundon me e imitu kriimin Allahu u Cililil. Në njeri kër piktoron, të këtë përën, e imiton kriimin Allahu u Cililil. A të qëtë të të të të të të të këtër, se pëngambejë sallallahu alaihi sallam, ka të të të të të të të të të të të të të të të të të t ka orë aditin nga iman Bukhariu, ka thënë Alej, salatës sëllam, këta të zëllet po pikturojnë, këto sure, këto piktura, do të donohën këja metë, dhe shikoj, këja aditës sharon, pse do të donohën? Do të ju thuhët adit, atëre, ahju ma khalëktun. Tani, jep një shpirt, këto që e këni pikturue, për do të ju thuhët qdo pikturë, dhe këtu nuk, nuk nuk mundo dikush me na ardh, më thon, kjo është moh tani shkencë veti, ose shkolë veti, është ardh veti ne nuk na intereson kjo prandaj. Ne nuk na intereson pejgamberi sallallahu alejhi dhe njerzit kanë hapësira të tjera. Mundun me me vizatu natyrën Allahu dhe lalla. Mund me vizatu shumë gjëra, po jo me vizatu fytyra. Jo me vizatuë fytyra. Ka thane alejhi sallallahu selam ju thuat ditën e gjykimit, këtyrat që zot kanë pikturu, i japu në shpirt. Pra preh sfida e Allahu dhe ska mund të i mundësh shpirt anajave edhe dono. Gjithashtu ka marrë principerat e nderuajshër që i kanë moment dietar në në këtë kontekst kanë dhënë <clears throat> krimi Allahu el-Xhelalu dhe kjo me, kjo ala, me këtë e përfundoi. Krimi Allahu te barekehu teala me këto detale që ka kriju Allahu el-Xhelalu qof në çill, qof në tokë, çka për mend Allahu el-Xhelal krim në krimin e çill ve ka argument, në krimin e tokës ka argument, në krimin e kodrave ka argument. Po e ka përmenja lojën në kryimin e natës dhe ditës ka argument, se në një kryesa. Dhe në kryimin ton ka argument. Në kryimin ton ka argument. Nga kitë kjo të shka morim, në zër, nga emrija El Khaliq, El Beri, El Musawir. Neve duhet dalim në ndjesim dhe malështim Allahut të barë kevë të të. Sa është i madhë aji cilë ka kryu këtë qëta? Sa është i madhë aji cilë ka kryu këtë qëta? Një, një në njërë i për të djetarëve e thotë kështu. Ata si zhdo se në kalkulatorët, e, e teknikës, të nëzirin, në detaljnë më të vogërë. Tëtë, endë s'fida Allahu të vazhdojnë, endë Allahu i s'fidojnë njërzitë, për shemblë, Allahu endë i s'fidojnë për shemblë me rërë, me, me, me, rër, me pluhurë. Sa ka, sa ka uh, në përdu nja pluhurë? A mundë është me, me enumrua? Se tëtë dykush, unë s'kam nevoj me enumrua, ke mësele tjetërë. Ski nevoj me numroj me sile tjetër. Mirë po thushet gjithë shka e kam në nëzotrimin tem, në në pushtetin tem, e logariti, e kujdes, jam dëmon, duke, duke e zotnu tërsisht, kjo prishet me kam. Se ka shumë krimet Allahu gjatë i së një numroj. Dhe ka thonë Allahu i qfitonjës me gjethet. Jo në shenjë kuran e ka pëtën Allahu gjithet gjethin. Pse? Hajde nëmrojë. As një teknologjin du njohë së më, më nëmru. As një teknologjin du njohë. L allahu جل و علا e ka përmendur në emrin e rahat këtpun, ne ne zbulohet çfarë do të qoftë për shkencave, ne zbulohet çfarë do fuqi teknologjike jetë do të jetë sfidë për ata, smundesh me numërua. Më vjen dronit smundesh me numërua. Si ka kriju Allahu te bareke ve tala. Analaza Allahu جل و علا shpashin Kur'an, ka shumë ajete, ka shumë ajete. Allahu جل و علا ka përmendur se krijimi i Allahut është vërtet për meditim. Për shembull, njëra projektore do të do të përmendë ta profundojna. Ku dallon për shembull dietar më të shtuar karsiaturën më pak shtuar djetarë si djetarë të gjithë komple tërsia e lisonetit ku da lorë atat më shtuarit me këta më pak shtuarit për shemë mërë prej më bazë e bu anifja të i lojmë sahabë, sahabët janë në tërsie më adhe e bu anifja imë më maliku, shafiqiu ahmeti sufjani, bukhariju muslimi, ebu davudi, tirmidiju Pasta i bënd të imi ebën, ka imi në haqeren, nevoj, sujullëti, këtë të djetarë. Pasta i dhe më vonë, këta të më vonë qëmi. Këta vëzër, gjithë një një një për të të në kërë ka jetu në kërë në vetë, ka posë shumë në djetarë tjerë. Që në kërë në banikës, ka posë shumë në djetarë tjerë. Në kërë në malikës, ka posë shumë në djetarë tjerë. Në kërë në shafiut, ka posë shumë Mane, kone shafiut, kone Ahmed, etjere, etjere. Dhe këta të tjerë gjeneratorë, tu po as 10 të tjerë dhe materiali është i njëjtë. Ja një, Ahmed, Shafiu, Maliku, apo Anita ja, ne kuran e kanë pos. Ku dallimin e lazer? Dallimi është në meditim. Osh në burim, osh në materie, njëjtë kanë pos. Çi i celë ka pas këtë materie. Sigur është më thon di kujt çe po ta jap ti 1 kg alltan, bujnum ban çka dush. Krejtëllalloh një material e kuaj shluo dhe është ajetët dhe adithët. Pse është boja Buanivjë dhe Ahmedjë dhe Buanivjë dhe Maliku, ata që ka janë atë tjirë se njënë bo, përshka me dituarët. Nëndaj ka përmenjë Ibn Ebi Hatim, dhe ka përmenjë shumë bre djetarëve, në historinë e Imam Ahmedjët, Ibn Gjeuzi, ka thamë, i ka nëtoni Imam Ahmedjët, kërë është takumim Imam Shafi'iun, Imam Ahmedjët dhe të përshka të allohë për hadithë. Dhe hadithi për nga natyra e vetë është mbledhja rrugëve, mbledhja transmituzve, kjo transmitim, kjo transmitim, dhe kjo, kjo është deti. Kjo është deti. Kure është takumi më më shafi e i unë, i më më shafi e me qka është dalu vëzër, me pak transmitim, me shumë mendje. Andaj i thënë djetarët, gjeniju i djetarëve, ser nga se shumë mendje në ka përdojnë në kuptimin, e jo mendjen për logikën e Aristotelit, dhe logikën e e mutekelliminve Në gjernë nga Quran i Allah Nga hadithi për e nësam regula Dhe kër është taku me Shafijun Ka dosh me shfridzu këtë shansi Ta shfridzoj këtë djal Ta shfridzoj këtë imam Të marë regula dhe të mësoj në gjernë nga Nga kuptime Dhe diku që i ka thënë Ka thënë o hoqë Si ka mundë që i të egzistu Sufjan ibn ujejnë I qëri është muqadid Qëri jepë hadith Ti menejt me Shafijun të kanë Sufjani Që i ka, thon? ka thon, shiko. Ka thonë, ilmi Sufjanit nuk ikur Dhe kjo është dregull shumë e madhë Por që imë, ilmi Sufjanit nuk ikur Që ka të më thonë, dhe se Kuranit do tjetë se her A më ka mundësi me një gjënërat Ti me t'hik një hoq 200 vjetë me sanisën e gjenë, ta Kuranin e ki, apet t'jegi Kuranin A më kuptimin se ki, më A në shë e thasht, ima Mahmed, ma t'ja ka filu qëtu Ka të në dhështë, shuj Ka thonë, se ilmi Sufjanit nuk ik Pra mendja e këti, konkludimis të mbahti qëti, këtë hik, më djetë hik dëndë këja me, qëmë, sa njërës përshimu, Kuran e vëzësar ka eksistu, a mirë po, shikimin që e ka pasë e banive për këtë Kuran, Shafiqë për këtë Kuran, Ahmed i për këtë Kuran, ata i ka boj imama, a krejt e kanë pasë, në qatë korejt e kanë pasë Kuranin, a jo që ka e ban njeri ju në vëzër të mafë, e ban, pra, material i madh dhe kjo madhështi e madhësia ka zbithit Allahu te bareke tualla. Andaj emri Xhalik, El-Bari, El-Musawwir, çdo ne meditojmë. Pse Allahu gjela, pse mund njëri mendon, pse Allahu ma ka dhënë këtë dor, i ka një rol. Se Allahu i dha këtë si pse unë shoh, pse unë dëgjoj, pse unë, pse m'vin pyetje, pse kam mendje. Këto vëzhgjet që përmandëm te emri Allahu Xhalik, insha Allah jela, Sheikhul Sami Thaimia, kjo detyrimisht nuk ndalet derisa të përfundojë te adhurimi i Allahut një. Toda zakade shumë simen me ka jot mjatomi nëse msimet nuk kanë von në vesh me Allah subhanahu wa taala te Allahu al jalalu na la gon kat kat smoni sen ash for hapur elus be allah te barek e teala che allah ut naqthan e jende normal e te kthemi xhamive tona te kthemi adhurimeve tona elus be allah te barek e teala che allah ut na jep fuqin e vullnetin se ne ka don imamave elus be allah te barek e teala che zoti onjele jelalu atiku yakim che allah allah na shperolem ku kemi gabu allah na fan aku qouli hadha wastaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu hu al-gfururrahim walhamdulillahirabbil alamin